Люблю її, зову своєю, як пташку жалую її, В полях, у гаях гуляю з нею, співаю їй пісні свої. Вона ж замислена крізь сльози, все журно дивиться кудись, Не мов шукає по дорозі того, що стратила колись. 1906.